פרק כ"ו: למחלקות, לשוערים, לכורחים, משלמיהו בן קורא מן בני אסף, ולי משלמיהו בנים, זכריהו הבכור, ידיעאל השני, זבדיהו השלישי, יתניאל הרביעי, עילם החמישי, יהוחנן השישי, אל יהואנאי השביעי.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 שיניים לפרבר, אלה מחלקות השוערים לבני הכרחי ולבני מררי. והלויים אחיה על אוצרות בית האלוהים ולאוצרות הקודשים, בני לעדן, הגרשוני ללעדן, ראשי האבות ללעדן הגרשוני, יחיאלי.